Tizenegyes fejezet Persze tudom, hogy Alexandra feledékeny, és hogyan változtatott meg engem az az éjszaka, bár minden bizonyal tudatában van a ténynek, hogy attól a ponttól kezdve sohasem álltunk közel egymáshoz. Az arra való igénye, hogy találkozzunk másnap reggel, így részleteket oszthasson meg a békülős szexéről, már várható és érthető is volt de azon képességére is számítottam, hogy a szemembe néz, és megtudja, hogy egy éjszaka megváltoztatott. Kérdéseket tett volna fel, amikre nem akartam válaszolni. Pontosan ezért nem engedtem sohasem, hogy megtörténjen az esetlenség és kínosság ellenére, amely kialakult és körülöttünk lenget, míg be nem álltam dolgozni az FBI-hoz. És ebben a pillanatban, ahogy Alexandra rám néz, és én őrá, rá, újra azt a kellemetlen és kínos helyzetet tapasztalom meg. Ami nagyon sajátságos, a kínosság szombatesti részegségi is tettetni, hogy nem olyan rossz fajtája. Feláll és kiolvasva a szándékait, mi szerint oda jön hozzám, én is felállok gyorsan, azonnal az irányába sétálva, mert semmi pénzért sem fogok csapdába esni az asztalomnál, miközben túl hosszúra nyújtja az üdvözletét, amely nem létezik. Sajnos előre tör, inkább, mint hogy tétovázzon vagy rám várjon. Tengerészkék tűsarkúi, melyek passzolnak tengerészkék kosztümjéhez, a csempés padlón kopognak, ahogy közeledik. Hallottam, hogy itt vagy! szólal meg, a bistró közepén találkozva velem, körülöttünk néhány vendégül szétszórva különböző asztaloknál, hál' istennek halló távolságon kívülesnek. A ma reggeli sajtókonferencia után mondom. Eléggé biztos vagyok benne, hogy még Jane Wise kis bocia is tudja, hogy itt vagyok. Még mindig megvan neki az a boci, mondja Alexandra egyfajta visszafogott nevetéssel. Lucy a neve, és híres, csak hogy tud. Az a boci. Benne volt a Farmlandben, mondom, a már megszűnt kölyök műsorról beszélve. Tudom, és azt is, hogy jobban kezelte a hírnevét, mint ennek a városnak a legtöbb emberi lakója. Nem fogsz ellenérveket kapni tőlem ezzel kapcsolatban, biztosít engem, gyorsan témát váltva. Láttad már ként? Nem lep meg a kérdés. Ha kénen kívül van valaki, aki tudja, milyen elválasztatatlanok voltunk egykoron, az az ex legjobb barátnőm. A múlt éjjel felbukkant a tetejnél. És? Kérdezi lehalkítva a hangját, mintha ez valami nagy titok lenne, pedig nem és egy holttest jár a fejemben. Egy holttest. Ismétli. Nem az ő dögös teste? A halott és a dögös nem olyan két szó, amiket gyakran együtt használok. Nem gyakran, de néha... Igen, értek egyet, egy bizonyos sorozatgyilkosra gondolva, akinek a csinos külseje hat halott lány bugyjába juttatta be őt, mielőtt brutálisan megölte őket. Néha. Ez egyike lehetne azoknak az időknek, mikor lerészegednénk is, elmagyaráznád, mi a francról beszélsz. Egyszer, réges-régen, gondolom, de nem most, és biztos, hogy nem látja ezt a szemeimben, mert megköszörüli a torkát és hozzáteszi. Mi a helyzet azzal az elmúlt éjeli gyilkossággal kapcsolatban? Átasz nekem egy elitélendő gyilkost, vagy mi? Ez olyan kérdés, amit a bátyáma a rendőrfőnök tud megválaszolni. Ó, oh, gyerünk, Laila, te FBI-os vagy, és egy holtestel bukkantál fel. Az egyetlen test, amelyel felbukkantam a sajátom, amelyről biztosíthatlak, hogy nem halott. Elmentél a tethelyre. Mutat rá. Itt voltam, és megtettem azt, amit meg annyi bűnöldöző szerv számára teszek. Elmentem, kiértékeltem, és megosztottam az eredményemet az igazán illetékes személlyel, a bátyámmal. Ha nem emiatt az ügy miatt jöttél, amiről úgy gondolom nyilvánvaló, mivel rád várakozott, mikor megérkeztél, akkor miért vagy itt? Személyes ügy. Válaszolom, és mikor felnyúl, és a füle mögé sepri az állig érő egyenesre vágott barna haját, az ujján lévő gyűrű elárulja nekem, hogy most már házas, én viszont nem tudom mióta, vagy kivel. A ruhája elkezd csörögni, és bedugja az egyik kezét a zsebébe. Csak szükségem van? Vedd fel! Mondom, hátat fordítva neki, és visszatérve a helyemhez, a tekintete rám tapad, de a pincérnőm és a kávém megmentenek, miközben visszatérek az asztalomhoz. Elfoglalom a helyemet, csacsogok egy percig rózzal, miközben feljavítom a kávémat egy csomó tejszínnel és édesítővel. Abban a szent pillanatban tudatában vagyok annak, hogy Alexandra elfoglalta a helyét, mely ugyanaz az időpont, amit Bess választ, hogy megjelenjen. Belép a falatozóba, és figyelem a közeledését, útközben felmérve őt, ahogy az életemben felbukkanó minden régi és új személlyel teszem, minden megfigyelés egy olyan, melyet esetleg egy nap párhuzamba vonhatok egy nyomozás másik személyével. Bess esetében ő magas, vékony és éber, ahogy átfésüli az étkezdét, mielőtt kiszúr engem, Felemeli az egyik kezét, és felém tart. Fekete hajszál csíkos nadrágja, melyet egy hozzáillő blézerrel párosított, határozottan férfias, míg fekete hosszú sejen blúza, amit visel, meglágyítja őt. Ez azt mondja nekem, hogy valami okból úgy érzi, a nőiesség ellene dolgozik, de egyúttal a nőiességét sem akarja elgyengíteni. Megértem. Ebből az okból használom a bébetűs szót olyan könnyedén, mint a pink rúzsomat. Hosszú léptekkel közelít felém, eltüntetve a maradék távolságot közöttünk, a magabiztosság, melyet mindig is csodáltam benne, amely még mindig él és eleven benne, és nos, a mesztelen nőtől eltérően, aki előző éjjel a közös alkonyunká vált. Ez a besz annyira készen áll arra, hogy sikeresen elvonatkoztassa magát a haláltól, mint én, ez talán sok mindent elmond arról, miért kötődünk egymáshoz. Ezzel ő valószínűleg a lehető legjobban megközelíti a barát fogalmát, ettől a szintől jobbat úgy sem kaphatok, és mivel évek óta nem beszéltem Besszel, így a barát szó nem helyezhető ennél jobban a szerinti értelmezéssel összefüggésbe, mint ha azt állítanám, hogy a csokoládé jobb a szexnél, legalábbis a nem jó szexnél igen. Bez a velem szemben lévő ülésbe csusszan, és leteszi maga mellé a túlméretezett Gucci táskáját. A drága Márka név egy emlékeztető, hogy ő hasonlóan a legtöbb ittenihez egy tehetős családból származik. Az ő esetében ingatlan befektetőktől, akik szerint inkább dekorációkkal kellene játszadoznia, mint sem holtestekkel. Róz megáll mögöttünk, best egy méregetve, egy kávéskanállal a kezében. – Kávét? – Az egész kannával kérem, – mondja, felfordítva a csészéjét. – De ezzel fogok kezdeni. Róz teleönti a csészéjét, és ránk néz. – Enni valamit? – Bessz és én megrázzuk a fejünket abban a percben, amint elment Róz. Bessz lehakítja a hangját, és közelebb hajol. – Mi a franc folyik itt? – Mi a francot jelent ez? – Itt vagyok East Hamptonban. Mondja, mintha ez mindent megmagyarázna. – Itt élsz? – mondom, majd megvilágosodom, és megértem. – De az orvos szakértői bonzterem hópucsban van, és épp most mondtad, hogy ma reggel fejezted be a boncolást. Itt nem lehetnek megfelelő bonc ehhez. Maximum elfogadhatónak mondanám azt a bonc amit most kora reggel használtam. – Akkor miért itt csináltad? – Pontosan ezt mondtam, mikor megkaptam a felkérést, és ragaszkodtam ahhoz, hogy hoppucsban csináljam meg. Harminc perccel később a főnököm, mint a Suffolk megyei főorvos szakértő. Erősítem meg. Igen, Bridget Johnson. Ő hívott fel, és azt mondta, hogy 48 óráig nem jegyzőkönyvezi le. Itt kellett megcsinálnom a boncolást. Nem is vagyok benne biztos, hogy ez megengedett. Te meg én egyáltalán nem értjük. Miért tette ezt? Azt mondta, hogy hobbúcs te is tele van olyan emberekkel, akik esetleg túl sokat beszélnének. Ezt azután állította, hogy emlékeztetett arra, hogy East Hampton tele van befolyásos emberekkel, akik nem akarnak iradós tábokkal az előkertjükben kikötni. Az apám ma tartott egy sajtókonferenciát. Azt hiszem, el van tévedve. A hírek kiszivárogtak. Egy sajtókonferenciát, amibe szinte állandóan azt bizonygatta, hogy múlt éjjel öngyilkosság történt, nem gyilkosság. Bazd meg! Mondd, hogy nem ezt tette. Bár csak tehetném. Félretolom a kávés csészémet. Mi a francot képzel? Azudozónak fog tűnni. Azt fogja mondani, hogy félreinformálták. Te általad. Egészítem ki, válaszának gyorsasága alapján, Elgondolkozom azon, hogy vajon ez egy ismételt támadás? Úgy hiszem valószínűleg én vagyok az áldozati bárány, különösen mivel a bátyát támogatta őt. Szembeszálltál velük? Sosem kaptam rá esélyt, Gondoskodtak róla. Mi a végjáték itt? Ma reggel eljött hozzám Rivera, és addig lábatlankodott, míg be nem fejeztem a boncolási jelentést. Mit mondott neked? Amellett, amit mindketten gyanítottunk a tethelyen, a támadó távolságát és magasságát és a normál random adatokat, amikre számítasz. Nincs DNS, nincs bizonyítónyom, nincs jeleküzdelemnek. Tetovállás? Nincs, összeráncolja a homlokát. És erről kérdeztél a múlt éjszaka. Mi van veled és a tetovállással? Van egy kapcsolat, amit keresel? Úgy találtam, hogy a testmódosítások hajlamosak elmesélni egy történetet. Mondom, kisemesve a ritmusból. Kutatok utánuk. Hát egy sincs ebben az ügyben, ami kisegíthetne. Őszintén szólva, ez az ügy olyan tiszta, mint ahogy kezd kinézni. Ha csak nincs tanú, a test nem meséli el nekünk a történetét. És mégis az ügy ilyen, és ő is. Tiszta, profi, tervezett. Ezek a dolgok a gyilkosunkról árulkodnak. Van rá bármilyen mód, amivel ezt az esetet öngyilkosságnak lehetne beállítani? Az ember csak úgy nem ereszt egy golyót a szemeküzi egy teljes lépés távolságból, amit egyébként alátámaszt a bűnügyi bizonyíték. És ha meg is teszed, nem tűnik el a fegyver. Más szóval próbáltak mindenkit lenyugtatni a picsába, hogy távol tartsák ettől. Itt vagy, fbi vagy, és a tett voltál. Van kérdésed? Ez ugyanaz a megfigyelés, amit a közösség is észrevett a sajtókonferencia előtt. Pontosan emiatt bizonygatták az öngyilkosságot, hogy mindenkit lenyugtassanak. Azt mondod, hogy te most támogatod őket abban, hogy félrevezetik az embereket? Nem támogatom, de megértem. Nézzünk vele szembe, Lailah. Az, hogy időben itt vagy szemrevételezni a tet ahhoz a következtetéshez vezet, hogy fülest kaptál erről a gyilkosságról. Ridegen felkuncog, és hozzáteszi. <gül> Vagy benne voltál a gyilkosságban? Én nem nevetek. Hold biztos vagyok abban, hogy nem mondom el neki, hogy úgy gondolom, talán közelebb jár az igazsághoz, mint egyébként. Na, még egyszer. Mondom. Van kérdésed? Ugyanaz, amit feltettem, amikor leültem. Mi a franc folyik itt? Mondtam neked... Mondd el nekem! Jön egy férfi hang, Rivera hangja. Megjelenik mellettünk, már is egy széket húzva az asztal végéhez, mielőtt csatlakozik hozzánk. Az, hogy sikerült neki ide miközben tisztán rálátok az ajtóra, olyasmi, ami nem történik meg velem, emiatt arra gondolok, hogy valahol a közelben ólálkodott, valószínűleg kihallgatva a beszélgetésünket. Mi a franc folyik? Te, mondd el nekem. Közlöm. Megjegyzem az állkapcsai jobb oldalán lévő sepphelyet, amely nem volt ott, mikor távoztam, és visszájára fordítom a helyzetet. Kezd azzal a késejtettesebbel az arcodon. Kivágott meg? Kezd azzal, hogy miért vagy itt. Vág vissza. Szeretem a kávét. Válaszolom. Tudod, mondja szárazon. Az emberek, akik nagyokosok. Rossz viselkedés mögé rejtőznek. Ez is az a pár ezer mérföldes távolság, amit magad és emehely között tartottál, igazán elgondolkodtat azon, vajon mit rejtegetsz. Kicsit túlságosan is közel jár az igazsághoz, ahhoz, hogy kényelmetlen legyen, és most én jövök, hogy visszavágjak. Az emberek, akik témát váltanak és irányt váltanak, mikor egy ejtette sebről kérdezik őket, Általában nem becsülettel szerzik. Felkunkorodik az ajka. Ne játszadozzunk, Lailah! De akkor te nem lennél te, én pedig nem lennék én, és miféle hazajövetel lenne az? Felémhajol, figyelmen kívül hagyva best vaskos ujjával a velem szemben lévő pulton kopogtat, a hangja halk és feszes. Ha találkozni akarsz az orvos szakértőmmel, rajtam keresztül teszed. A te orvos szakértőd, tiltakozik Besz. Nem neked dolgozom. Egy kiváló nagy embernek. Mondom, még mindig ráfókuszálva, mivel benne van a kibaszott arcomban, mindig is kisember szindrómával küzdöttél. Én óvatos lennék ezzel kapcsolatban. Ez alapján egy lány igazán elkezd kételkedni abban, hogy mi van odabent. De na! Ha részt akarsz venni ebben a beszélgetésben, természetesen beavatlak. Közel maradt hozzám, lélegzete az arcom a csúrója, és meglehetősen biztos vagyok benne, hogy nem veszi be jobban az előzékenységemet, mint én. Valójában épp most húztam hátra a lábamat, a sípcsontja a célpont, hogy bebizonyítsam ezt, mikor ismét visszaül a székébe és utasít. Beszélj! Mint ha bármikor is olyan lettem volna, aki azt csinálja, amit mondanak neki, különösen, ha ő mondja. Persze, mondom. Elmondom neked, hogy behozhasd a lemaradásod. Tehát itt jön. A legjobb barátom az irodában meleg. És szexi. Olyan kibaszott dögös. Próbálom átfordítani, de szánalmasan elbukok. Egy férfi szemszögéből nézve meg lehet csinálni? Az arca a vörös egy karácsonyi árnyalatába fordul, amely az új kedvenc színem lett. Tudom, hogy hivatalos ügy miatt vagy itt. Tudod, mit mondanak a feltételezésekről? Válaszolom. Hülyét csinálnak! A bátyád mondta. Gyorsan úgy döntök, hogy egy beszélgetés Andrew-val, melyben idiótának hívom a képébe mondva, végül is nem egy rossz ötlet. Mi az értelme ennek a baráti összejövetelnek, Eddie? Követelem, nincs más választásom, mint feltételezni azt, hogy Andrew minden szavamat elismételte, amit múlt éjjel megosztottam vele. Térjünk a lényegre. Bármi után is nyomozol, nincs itt, mondja. Van egy gyanúsítottam a múlt éjszakai esettel kapcsolatban. Arra számítok, hogy behozom őt a következő néhány órában. Ki az? kérdezi Bess. Kevin Woods. Állítja. Még mindig rám nézve, nem beszre. Egy erőszakos előéletű férfi, aki az elhunyta a randizott. Eddi beszfelé vet egy éles pillantást. Az a munkát, hogy hol testeket vizsgálj, közlik úrtán. Az enyém az, hogy gondoskodjak arról, ne legyen több. Tedd a dolgod, én teszem az enyémet. Visszafordítja a tekintetét rám. Térjünk a lényegre, ahogy mondtad. Figyelj, ez nem a te ügyed. Megvan az emberünk. Menj vissza és élvezd a kaliforniai álmot. Itt nincs rá szükségünk. Feláll és elindul. Figyelem, ahogy keresztül vág az étkezdén, a tekintetem megakad az üres asztalon, ahol Alexandra volt egy perce ezelőtt, hogy felemelkedett és követte őt a kiárathoz. Eltűnik, magamra hagyva egy gondolattal. Ez nem egy egyszerű banda háború, vagy farok méregetés. Több van emögött. Azt hittem, nem hivatalos ügy miatt vagy itt, Lailach. Követeli Besz a figyelmemet visszahúzva hozzá. Bonyolult? Válaszolom. Látszik, állítja, feltartva a mobilját, a képernyőjét mutatva. Visszarendeltek a főirodába. Vissza kell mennem azonnal, amiről gyanítom, hogy van valami köze Eddi itteni felbukkanásához. Épp mikor úgy volt, hogy itt maradok, és semmit sem mondok senkinek erről az ügyről. Az, hogy a helyiek el akarják ezt hallgatni, nem lep meg engem. Az, hogy a főnöke, a meglehetősen nagyobb megye megyebeli, benne van egy nem választási ésben, számomra úgy tűnik, hogy megér egy nyomozást. Amikor azt mondtad, hogy arra kértek, maradjál itt és csináld meg a boncolást, de eredetileg te elutasítottad a kérdést, mondom. Ki kérte? A bátyád. A bátyám. Ismétlem meg. A Samanta Young korruptságával való kapcsolata ismét előtérbe kerül az elmémben. Igen, és tudom, hogy ő a bátyád, de ha engedi, hogy Kevin Woods vigye el a balhét ezért, ki ez a Kevin Woods alak? Ő Kiara Matthew Sejem fiúja, és a kis játék szerint azt értem, hogy húsz évvel fiatalabb Kiaránál, és egy építkezési vállalatot vezet, ami itt helyileg dolgozik. Kiara nem csak számos filmet csinált közösen édesanyámmal, de közeli barátok is voltak, és az apám jól ismeri a férjét, Joent. Egy nő, egy fiatal szeretővel nem tűnik nekem pontosnak. Ó, édesem, oly sok mindenről maradtál le. John elkezdett inni, és erőszakos volt. Kiara megengedte a szeretőjének, Kevinnek, hogy nyaldossa a nősebeit. John rájött, és rosszul alakult. Verekedtek, a szerető fegyvert fogott rá. Hadd találjam ki. Szólok meg. A szeme közé? Igen. És mi történt? A plegykák szerint elengedték, elbocsátották és elhagyta a várost. Azt mondtad, hogy Kevin nem gyilkos. Magyarázd el, mi juttatott téged erre a következtetésre? Nem húzta meg a ravaszt. Ő nem gyilkos. Felkapja a táskáját. Mennem kell. Várj! Olyan jól tudod, mint én, hogy csak, mert valaki nem öl meg valakit az első alkalommal, hogy csak gondol rá, nem jelenti azt, hogy nem építi fel az önbizalmát, és készül fel rá. Nagyon jól tudom ezt, de belenéztem annak az embernek a szemébe, és én mondom neked, nem gyilkos. Tehát ismered őt? Találkoztam vele egyszer. Hogyan? Egy partinés bár rövid volt, mikor olyan hosszú ideje csinálod ezt, mint én, – Kezdesz kiismerni embereket. Látsz dolgokat a szemükben. – Igaza van. – Így van, de azok, akik mesteri gyilkosok, csak azt engedik látnod, amiről akarják, hogy lásd. – Ez tudnia kellene. – Ez tudnia kell. Megint megrezzen a telefonja és lepillant a képernyőjére, majd rám. – Mennem kell. Hívj, ha szükséged van rám. – Bólintok egyet, ő pedig kicsúszik a boxból. Követem a távozását, mint korábban eddie azon gondolkozva, hogy lehet az, hogy bárki, aki ilyen hosszú ideig van ebben a bizniszben, ahogy megjegyezte magáról, olyan helytelen dolgot állíthat, mint amilyet az előbb mondott. Tapasztalatból tudom, hogy csak mert első alkalommal nem húzod meg a ravaszt, az nem jelenti azt, hogy a következőnél sem fogod meghúzni. Kevin Woods felkeltette az érdeklődésemet. Besz védelmezése felkeltette az érdeklődésemet. De Eddie vágya, hogy kevint t azzá a katalizátorra alakítsa, mely kitesz engem a városból, az kelti fel legjobban az érdeklődésemet. Túl rossz mindkettőnk számára, hogy van okom maradni. A potenciálisan korrupt családom, Junior, és a tény, hogy senki olyan sem keverné bele magát egy személyes botrányba, ami gyilkossághoz kapcsolná őt, aki mesteri módon, Bizonyíték nélkül megölt négy embert. Nem, nem Kevin Wootz gyilkos, akire vadászom. És az elképzelés, melyben a családom engedni, hogy egy ártatlan férfi legyen a bűncselekmény áldozati báránya, politikai vagy személyes okokból nem is hangzik a családomként. Talán nem ismerem jobban őket, mint ők engem, de meg fogom ismerni őket, mielőtt távozom. Efelől biztos vagyok.